Звершилася її найбільша радість. «Не радіє вона», – кликуче в ненависті й розбраті, – відказав Василій. «Не йде до неї ні щастя, ні благодать. Ми століттями носимо ситом воду от Господній ріки і все поливаємо зів'ялу ниву нашої долі». «Носимо!» А донести не можемо й краплі. Вона гине і гине. Носили її князі, носили праведні отці, носили козаки, носили усі люблячі діти. Всі хочуть століттями їй добра, волі, а та воля, як золотопера птаха, кличе й кличе, а до рук не дається. Скільки згоріло, прагнучи упіймати її. Треба сину, обняв його за плечі той яснолиций чоловік у білій сорочці, не ситом носити, а цебрами. Земну Україну час боронити вже духовним мечем. Меч одного ангела небесного стократ сильніший від усіх земних борців, від усієї зброї і погибелі від якої вже стогне ваша планета. Ті, що квикучуть сьогодні В ненависті до України, А її дітьми Лихі сходи ворожого засіву, То кокіль між добрим зерном. Бо гниле дерево, Але на ньому є стійка, Невмируща і вічна віть, Як на козацькому дубі. Дивлячись на неї, Господь тримає ще все дерево, серед них і ти. Ви духовні велити свого краю, що тримають над ним небо. Більшість живуть без Бога в душі. З вуст багатьох, навіть люблячих дітей, не чути молитви і каяття. Ті, що народилися від червоних ідолян, незахищені бронею віри бо її зруйнували предки. «Тож як може бути твій край щасливий?» – скінчив свій довгий монолог чоловік і додав. «Від зла його очистити можуть лише всенародне покаяння, постування та молитви. Духи пітьми поневолили ваш край, як і всю планету. Колись, коли люди ввірували, вони перебували в пеклі, а нині в душах людських. Пригадую же, чому вчив своїх учнів Ісус цей рід інакше не виходить, як постуванням і молитвою. Край занечищений, ото й не йдуть до нього високі душі та Божа благодать. Тому і проклятий кожен почин вашої руки. Василій Зажурено обвів поглядом вродливих, гармонійних людей і сказав, «Я не зможу це зробити. Закликати сучасних людей до покаяння, постування та очисних молитв. Навіть краща частина нації не готова. Я говорив з багатьма Повністю відсутнє розуміння цього. «А чого ми маємо каятися?» – кажуть. «Ми ж не грішники». «Ми не грішили». Господь послав багатьом, особливо червоним і долянам, вимушене постування, але вони ремствують. «Мій край забув пости». Продаються, купуються і споживаються м'ясово навіть у Великий піст. Свідомість сущих людей не змінити. Більшість з них – глибокі ідоляни, що поклоняються одні червоному звірові і образові його, інші – грошолюбні, земним багатством, шлункові, але не богові. Вони не готові до великого очищення – це зробить той, що йде за мною. Ви знаєте його. Гармонійні люди закивали головами і повели Василія дорогами, якими він іще не ходив. Все квітувало на цій диво Україні і плодоносило. Бачив поля, на яких дозрівали овочі, знані і незнані, колосилися ниви, біліла гречка, Жовтіли соняшники під синющим полотнищем неба. Само би таке, як і на земній Україні, Але яскравіше і досконаліше. У всьому дихала любов і лише любов. Співали жайвори у високості, перепілки, Сурмили коники, ширяли ластівки, лелеки. Подих перехопило от тої щемної краси, так рідно і повно було йому на тому полі. Звів очі до край неба і побачив тополиний ряд, що з'їмався на польову дорогу і зітхнув. Точнісінько так, як в земній Україні, але без жодного жорного штрижка. За парба з'явилися круторогі воли. Вони везли на гарбі сіно. Патріарх аж зойкнув, побачивши таку щемну і вже забуту картину. Волів ніхто не гнав, не погейкував на них. Вони тихо ступали і тягли різблену гарбу, а потім його повели на пасіку, бо ваніли вітряки на узгір'ї. Прошкували поміж розквітлих черешень, яблунь, абрикоз. Вулики були зроблені із золота найвищої проби. Пасічник упіймав його захоплений погляд і сказав, «Пчола, свята істота, її благословив Ісус. Ми її надто шануємо. Тут теж літали пташки» дрібні, середні великі, схожі на лебедів і казкових жар птиць. Вони ще битали, ширяли над ним, торкаючись крильми плечей. Пасічник приніс келих меду, простягнув гостю і сказав, вклонившись, «Будьте здорові, пивши». Патріарх подякував. Пив і насправді, почуваючи силу, що розтікалася по жилах, виходила в руки, в ноги. Попрощався і пішов у луги, де бояли трави в ріст людини і вітали птиці за обіжки з лоша. Дорога вивела його на пагорб, де стояла церква. І знову він заумер перед неперевершеною красою, гармонією і натхненням. Довго молився біля храму. Двері самі відчинилися. Він почув співхору, якого ніколи не чув. Побачив великих святих, які були, мов би, живі. Василію здалося, що вони привітно покилують йому головами і голублять очима. Довго не міг зрушити з місця перед образом Богородиці Ісуса Христа. Знову здалося, що бачить їхні усмішки, звернені до нього, і відчуває доторки рук. Вийшов із храму і побачив кобзаря, що стиха перебирав струни, бандури і співав. Сів неподалік, слухав такий знайомий і такий схожий на земний спів коли б наші люди могли побачити хоча б митєво, ось цю щасливу, виповнену любов'ю Україну, – сказав Розчулино, і його очі наповнилися слізьми. Які ж розпронещасні земляни, а люди мого краю особливо. Багато із них сумують за останніми десятиріччями, називайте те життя добрим. Вони навіть не можуть собі уявити, які нещасні, і що таке щасливе, благодатне життя. Василій заплакав. Гармонійні люди обнімали його і втішали. Відчував на собі лагідні руки, чув тиху, милостову розмову. Колись і земна Україна, велика мочениця, возрадується. Але ще плід не дозрів, лише зріє. «Коли ж то буде?» – обвів усіх журним поглядом Василій. Побачив навколо себе щасливих людей, що голубили його лагідними поглядами і посміхалися. Уздрів неподалік диво-дивніє храм. Почув неперевершений псалмоспів поятреним поглядом дивився на всіх і на все. Чи не засидівся я в гостях? Чи не час мені рушити додому, до свого вічного причалу? запитали чутно. Ще не час почув у відповідь прийдеш на небесну батьківщину, коли квітуватимуть липи, коли жайвір визолотить жнивний серб. Патріарх клонився на ті слова, перехрестився і рушив до своєї земної, розтерзаної злом і гріхами, погибелью і хворобами, але безмежно дорогої України, яку любив самозречно і молився за неї щохвилини. Вона зустріла його холодними осінніми туманами і останнім падолистом, Однак стрипенулася, відчувши на собі його любов і його молитву. Марія і Василь повернули в паркову алею. Коло пам'ятника Шевченку вже вирувало людське море. На тлі легенького ранішнього туману майоріли жовто-блакитні прапори з чорними стрічками хоругви. Листопад вже владарював у цьому невеличкому парку. Василь любив його. Тут він удруге зустрів Марію. Саме тут відчув щось велике і прекрасне, що увійшло в серце і не залишало його ні на мить до нині. Час і роки не мали над ним влади. Він глянув на дружину була така ж по-дівочому струнка, тонка, граційна. Здавалося, вона вийшла на цю алею, де шароділо опали листя, із далеких і рідних часів. Надто рідко Марія зодягала цей бабин Марійн стрій. Довго рісну, темно-вишневу спідниця, кожушок, чоботи на рипах і пов'язувалася терновою хусткою. Точнісінько так, як це робила колись її молода баба Марія. Була ж її копією. Так, мов би, Воскресла нечайха, повернулася на ще одне коло своєї зрілої молодості. Після короткого мітингу колона бульваром Шевченка спустилася до Хрещатика. Василь озирнувся. Жовто-блакитна ріка текла дужу і повноводу. Погляд перечепився за плакат, і він розсміявся. На великому білому ватмані синів чіткий напис Лерек, Рево і ляшок, ум, честь і совість нашої епохи. Хрещатиком їм навстріч рухалася інша колона. Здебільшого літні люди Несли червоні прапори, Портрети вождів, Плакати і співали. Очолювали колону Рево Безродний, Петро Ляшок Талерек Городецький. Вони теж несли прапори І голосно співали. Це й є наш Послідній і рішительний Бой. З другого боку вулиці Сплесного Ой, у лузі червона калина похилилася. Усяких див набачився і наслухався сивий Київ, але те, що відбувалося цього саме листопадового дня, було складним і незбагненним. Рево чув свій власний голос і без найменших ознак слуху ляшків. Батько співав гучно з надривом, мов би насправді йшов у свій останній бій. Старий Михайло Безродний ніс портрет Сталіна, який прикрашав його кімнату.